Kira-kira dia datang dengan jarak yang dekat. Saya pastikan ini akan kenal dia adalah daripada tangan kami. Kira-kira dia datang dari jarak yang jauh, serupasti pakaian biasa. Tapi dia keadaan, tapi dia datang dengan keadaan pakaian yang berstikuti dan kami tidak kenal siapa dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritahu Umar, sesungguhnya dia adalah malaikat jibril allahyarham. Dia datang untuk ajar agama kepada kamu. Dia ulama beritahu sedangkan malaikat jibril tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa tu Islam, apa tu iman, apa itu ehsan. Tapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak beritahu? Dia datang sendiri untuk ajar kamu Islam, iman dan ehsan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritahu kepada Umar, sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritahu bahasanya. Mereka juga orang datang, datang kepada kamu untuk ajar kamu kemana agama itu. Dituntutan hari ini itu tidak faham apa tu doa Allah Subhanahu Wa Taala, apa tu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apa tu firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, apa tu Al-Quran, apa tu Hadis itu tidak faham yang faham sahabat-sahabat perjalanan -sahabat, yang pertama kali bertemu nabi dan dia apa pun itu. Quran yang hari-hari kita baca saling yang hari-hari kita duduk dia tidak paham sebab kita tidak tunaikan haknya Allah SWT tidak akan bagi paham pada kita satu orang yang tidak tahu apa-apa, sahabat yang tidak pandai memulis tidak pandai membaca mereka ikut apa yang Nabi perlu, terus maik orang seperti inilah Allah SWT bagi kemahaman alam apa tanda-tanda sahabat yang telah paham alam mereka pula korbankan seluruh みんなで言うとおり、ありがとうございます。 و ا ل ص ل ا ة و الى س ل ل ا م ع أشرف المسلمين أ ن ب ي ا ء و ع ل ى آ ل ه و أ ص ح ا ل م أ ج م ع ي ن أحمده وصلت ن الى المسلمين ك ر ي أن صبش صدري و وصلت الى المسلمين ل ه ش الى الله المسلمين ؤ م ن ن ي أ ه م م و و أ ا ه لأنهم الجنة ا ت في ك ب ي ل الله فيقتلون ويقتلون و ع ب ا عليه حق في التارات والانجيل و ا ل ق ر آ ن ومن أ و ف ى ب أ م ر ه من الله فاستبشروا ببيتكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوضى العظيم السائبون ا ل ع ا ب د و ن الحامدون السائقون アンミンはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことは Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kita di kalangan seluruh umat yang datang ke bumi ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih. Lama bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala telah tanggungkan roh-roh kita daripada lahir di dari zaman-zaman sebelum zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenggelam zaman ini, akhir zaman. 「あ w, dan begitu juga Allah wa begitu あいったんきゃさ」「しばかいち」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」」」「」」「」」」」「」」「」」」」「」」」」」」「」」」」」」」」」」「」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 Dan umat ini juga adalah umat yang terakhir ulama bagi tahu sekiranya satu orang Islam dia mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, tapi sekiranya dia menafikan Nabi Muhammad SAW adalah haram Nabi maka dia keluar dari sekiranya dia menafikan Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir dan dia berpendapat bahawa walaupun sekiranya dia berpendapat ada lagi Nabi yang akan datang, dia telah keluar dari pendapatnya. Ditentukan yang dikasihi Allah SWT. アファーカス・ムーヤ・アンヤ・オスマアファー・アンタアファー・アファーカス・ムーヤ・アンタナ・アファー・アファーカス・ムーヤ・アファー・アファー・アファー・アフ Katanya Ya Allah, ada kalau diumat yang lebih mulia daripada umat. Banyaklah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi apa? Mashallah, lepas Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka daripada fitnah. Allah Subhanahu Wa Taala perhentikan lari orang-orang Nabi Nusaleh dan tinggalkan kerajaan Qur'an. Bagi perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi mereka Nabi Nusaleh Salam. Dengan asbab itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka. Nusrah Allah subhanahu wa ta'ala buka Keberkataan langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala Hantar awan Untuk menjadi Bayangan kepada mereka Supaya lindung mereka daripada kekanatan matanya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Makanan daripada langit Ada rakyat mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka burung kuyuk Yang sudah siap dipanggil Ada rakyat mengatakan Mereka dibagi manis-manisan Dan Apabila bayi mereka lahir Terus dengan baju 私、um、たちは私たちのため、so、に行きたいと言っていました。 Lepas suami, dia buat bawang dan sebagainya, taruh langsung punak pelapak. Baru dia taruh di makhlukannya. Tuhan, begitu muda, saya lihat Allah semua ta'ala bagi kehadapan di Israel. Tanpa buat apa-apa terlipun. Lahir dia setiap dengan perkayaan, setiap dengan berhasil. Apabila badan dia besar, maka baju dia akan teruk. Baju dia tidak lagi panik kotor, tidak perlu lagi dibakstu. Begitu kemuliaan Allah Sana telah bagi kepada bangsa Israel. Tetapi Allah Sana telah bagi tahu, Wa imtah. Sesungguhnya ada yang dapat umat yang lebih mulia, bukan hanya lebih mulia daripada umat yang tahu, bahkan lebih mulia daripada seluruh umat, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Muhammad Sallam tidak mereka berdosa. cara taubat mereka macam mana, Allah s.w.t tulis di atas pintu rumah dosa-dosa yang mereka buat, mereka kena bertaubat ikut di mana yang terhiasa tulis di atas pintu mereka sehingga ada yang dosa sekalian yang mereka buat tidak ada cara lain untuk bertawabat, hanyalah hukumnya yaitu hukum gunung kepada mereka sampai Nabi Musa al alaihi wa s.a.w. bawa beberapa orang kaum dia untuk bertawabat kepada Allah s.w.t Mereka telah pergi ke satu bukit, meminta ampun bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu tidak ada cara lain cara mereka bertobat itu dilukuh bunuh beramai. Tetapi umat akhir zaman umat Nabi Al SAW, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu akhirnya mereka bertobat, aku akan ampunkan dosa mereka. Jadi mustahwinya Allah, kenapa aku bagi nikmat yang begitu besar kepada umat Nabi?、Muhammad? Umat aku tidak bagi ni'mat. Allah SWT beritahu, Alimut saya tidak tercukup, Aku bagi ni'mat kepada umat. Bro, makanan turun-turun langit. Mana Allah SWT? Aku bagi pelindungan awam. Daripada saya, Matari. Apa yang nanti berjalan sepanam? Dan bayi-bayi yang lahir. Itu ada percayaan. Kelebihan Allah SWT bagi kepada umat. Mereka punya umur pindik-pindik. Tetapi mereka punya pahala begitu besar. Umat-umat terdahulu mereka punya umur panjang Ada yang umur mereka sampai 1.700 tahun Nabi Nuh A.S. umur dia 1.700 tahun Maksudnya dia buat dakwah, 150 tahun Ada yang 20 tahun, ada yang 400 tahun Ada yang mengatakan setiap tahun, umur dia 600 tahun Tetapi umat ini mereka punya umur hanya 60 tahun, 70 tahun Mudah mereka kembali ke bawah Tuhan. Semana membawa amalan? Yang Umat terdahulu mereka melahap amalan begitu hebat, umur begitu panjang. Kalau mereka puasa, puasa berapa lama Tuhan? Kita puasa daripada subuh sebelum subuh kita imsak sehinggalah buka puasa kita sungkai. Iftar sekolah jam setengah kita buka puasa. Umat terdahulu Tuhan berapa lama dia puasa? Dua puluh empat jam siang dan malam. Kira nya mereka bercakap batal puasa. Walaupun bercakap benar, terlebih pun batal puasa. Jadi Tuna Maria, Alih Assalam, dapat tahu sejeng jeng saya ingat apabila puasa, maka satu perkataan pun ada bercakap. Tetapi Umar ia baca kalau bagi kalung darah, begitu besar sekali. Nama Umar pun adalah bagi dikata puasa. Ia sememang. bercakap pohon selamanya tidak batal puasa dia ada ini kelebihan umat kenapa Allah SWT bagi kelebihan begitu besar Tuhan lama kita beritahu bukan sebab mereka duduk saja-saja di... bukan sebab mereka bersenang-wenang dengan anak-anak iteri mereka di rumah bukan mereka ikut apakah anda diri mereka bukan kerana mereka punya sholat bukan kerana mereka punya puasa zakat, haji dan sebagainya Tetapi kerana mereka telah jalankan satu kerja, mereka telah jalankan satu kerja, yaitu kerja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjuru mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berkisah, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bagi tahu mana kata-kata di perkataannya lebih baik daripada perkataan mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 私たちは、私たちの思いを聞いていることを知っていることを知っていることを知っるこっっっっっっっっっっっっ Jadi tuan-tuan, hari ini begitu jauh sekali kita daripada Kefahaman agama Allah SWT Orang yang tidak buat kerja dakwah Mereka anggap mereka tidak memaham agama yang sempurna Selama kita beritahu kerja dakwah ini adalah Tadu di atas segala Kalau orang yang semayang Yang hanya semayang Tetapi dia tidak fikir macam mana orang lain Beli tunaikan Bagaimana orang lain juga boleh tunjukkan, Bintal Allah Subhanahu Wa Taala, dia hanya fikir untuk diri dia saja. Maka di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan soal. Dia tidak akan lepas, walaupun solatnya begitu kusuh, walaupun solat begitu sempurna, tapi dia tidak ada fikir atau kepada orang lain, bagaimana orang lain juga boleh solat seperti dia di masjid, di rumah, wabah, wa maka dia tidak akan lepas daripada tuntutan. Seluruh manusia, seluruh orang Islam akan tuntut. Dituntutan hari ini. Kita punya pikir, kita punya niat, kita punya kerja, kita punya jazba, karena serupa si Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imam beramtina, imam kepada seluruh nabi-nabi. Kalau nabi-nabi semua beriman, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kena kita utar. Dia adalah kain nur sari, dia adalah ketua kepada seluruh umat rasul. Rasulullah rasul, rasul, bersama kepada nabi-nabi semua. Nabi-nabi musuh menaiki nabi Nabi saw. Senada di Masjid Al-Aqsa sebelum Nabi kehitam merah. Nabi tinggal di Masjid Al-Aqsa. Semua sahaja tentang para nabi datang udah dalam alamulah. Nabi jadi imam, semua、so、jadi imam. Trituan ulama kita lebih tahu. Hari ini kalau niat Nabi saw, fikir Nabi saw, jadbah Nabi saw, saya masyhmatkan seluruh umat dari zaman Allah wajib tidak ada jadbah yang tanpa nasehat, tanpa nasehat Allah pastilah tidak terima mana. イマムジェミアンスマイアンサマー。マムジェミアスマイアンサマー。イマムジェミアスマイアンスマイイマイアンスマイアンマイアンスマイアンイマイアンスマイアスマイアンスマイアアスマイアンスマイアンスママイアンスママイアスマイアスマイアンスマイアンスマアスマイアンスマイアンスマイアンスマアン Niat kita sudah berbeza dengan niat Nabi, sahabat. Jazba kita sudah berbeza dengan jazba Nabi, sahabat. Di mana kita melutut, Nabi kita dihadapan Nabi sahaja dalam akhirat. Nabi sahaja telah tunjukkan sahabat, macamana fikir, sahabat, macamana Nabi sahaja telah berakhlak, macamana Nabi sahaja telah bersambutan, terhadap seluruh umat, dan macamana umat dapat ikut contoh cara Nabi sahaja oleh sahabat. Ulama bagi sahaja Nabi sahaja mengenyangkan enam、um、puluh lebih pas. Nabi khalifah datang berusah dua tiga tahun tiga belas tahun di maktab puluh tahun lima lima kemudian nabi khalifah tertinggal kan tetapi nabi khalifah menjalankan tugasnya macam mana mau kenaikan hanya nabi khalifah supaya rumah terpangkas dalam surga sehingga bayi yang terakhir belum tiamat pun bila dilahirkan di dunia macam mana bayi itu dalam surga macam mana juga dapat datang ke allah macam mana dengan cara nabi khalifah dia tidak pernah masuk ke maktab maksudnya dalam surga masih berada Tuhan, Nabi SAW wafat. Tapi Nabi SAW telah sediakan seratus dua puluh ribu orang ta'abat yang jadwal mereka sama setuju Nabi SAW. Jadwal Nabi SAW tidak wafat sampai hari kiamat. Niat Nabi SAW tidak wafat sampai hari kiamat. Pikir-kirirkan Nabi SAW tidak wafat sampai hari kiamat. Tanggirkan Nabi SAW tidak wafat sampai hari kiamat. Akan wafatkan Nabi SAW. Macamana、nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah lapaskan perkataannya yang terakhir ketika Nabi Sallam mahu wafat, apa yang Nabi Sallam telah lapaskan? Umati,、um、umati, umati, solat, solat. Ulama bagi tahu dek pada masyarakat siapa bilangan mahu dipangkitkan Nabi Sallam akan bangkit dari pura kubur dengan perkataannya umati,、um、umati, umati, solat, umatu, umatu, semuanya. Disentuhan betapa Nabi Sallam sikhir, betapa Nabi Sallam risau, betapa Nabi Sallam kasih berat. Ketua orang kalau dia meminggal, saat-saat dia menghembut nafas yang terakhir, maka dia akan panggil orang yang paling jatuh. Isteri dia, Nabi Sallam punya istri satu, dua, tiga dibelah, begitu tahu sembilan ta orang. Ta Nabi tidak panggil pun, adab semuanya karama. Jika tidak panggil pun, isteri yang, yang paling dia sayang, Aisyah Radhiallahu Anha. Anak perempuan yang betul disayang, Fatimah Rabbul An. Cucu dah yang paling disayang, Hasanushin Rabbul An. Sahabat-sahabat siapa? -sahabat, Tapi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlupakan daripada umatnya, umat, umat, umat? Siapa kan? Kita semua. Tanda Nabi begitu sayang kepada umat. Jadi tuan, kalau kita sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kena buat kerja. 私たちは、この時の 人, のうう人のたちは、私たの人たちは、私たちの人たちは、私たちの人たちは、私たちの人たちは、私たちのたちは、の人たちは、私たちの人たちは、私たちの人たちは、私たの人たちは、私たちの人たちは、私たたちは、私の人たちは、私た人たちは、人がちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人がちの人たちの人たちの人たちの人たちのたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたち Apa talagi、ah, perkara-perkara yang ditampahkan oleh bapa dia pada saat-saat sebelum dia mau wafat pasti anak mereka yang paling sayang bapa dia dia akan gunakan apa kan bapa tuan ulama bagi tahu nabi telah terlamp semasa hari pelita nabi telah terlamp sebagai tahu walau wa ani walau ayat sampaikan kepada aku walaupun satu ayat ulama bagi tahu ini adalah hadis atau wafir inilah hadis yang mana didengar oleh seluruh sahabat seratus-teratus ribu orang sahabat berada di Padang Arafat semua sahabat, lelaki, perempuan tua, muda, miskin, kaya mereka telah dengar hadis maka sahabat telah ambil tanggungjawab ini mereka telah siku tanggungjawab ini mereka telah bawa agama ke seluruh diri jadi Tuhan, jangan kita silap 私たちのことは、私たちのことは、私たは、私たちのことは、私たちのことは、私たちは、私たちのことは、は、私たちのことは、は、私たちのことは、は、私たちのこは、私たちのことは、私たちことは、私たのことは、私たちのことのことは、私たちのことは、私たちは、私たちのは、私たちのことは、私たちのこは、私たちのことは、私たちは、私たちのこ Tulti, Istanbul, Konstantin, Nepal Ada sahabat yang dihantar Ke Afrika Dan mereka pergi Tidak balik lagi Ini dalai yang dihantar Tumpunan dan bukti yang cukup tidak Sahabat telah Kauhbankan seluruh hidup mereka Ke agama Allah SWT Sebab tuan-tuan keluar 4 bulan Dalai ini adalah salah Suat tuan-tuan banyak orang Pertibaikan mana dalai selama 4 bulan Ini salah tuan 山本さ ん, さ、Urban、ん, ん, んは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山 e さんは山 n さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは t 本さんは山本さんは山本さんは山本 n んは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山村村さん Seperti sahabat, terus tidak balik lagi Yang di cainat, terus di cainat Yang di sanggup, terus di sanggup Yang di sepain, di sepain Bukan satu orang, dua orang Satu kapal sahabat, tarik di ujian Tidak balik lagi Jadi Tuhan hari ini, ulama beritahu Kita tidak sanggup untuk buat sepulisah Sebab itulah kalau kita tidak Sanggup bagi seratus-seratus Seperti abu bakar yang dianggup Seluruh harta liat Sehingga jarum yang patah dengan bimbing Udang-bimbing yang begitu dikeluarkan Seperti sahabat sehingga baju yang dia pakai pun, ditanggalkan seratus peratus korban di agama Allah SWT ini baru satu-satu hari ini kita tidak sanggup selalu tertip dalam usaha da'wah agama ini yang benar, kita kena korban dah satu-satu kalau Allah SWT telah beli diri harta masyarakat inna allaha shkara minal muslihna al-haqawamu'anwa'l alhamdianna al-humijah Allah ganti dengan Al Al syurga Abu Bakar faham karang hitam, kita tidak tahu アブバカラパーカイアク r ンクラスのバージョンでパーカイトンクラスのバージョンでパーカークラスのバージョンクラスのバージョンクラスのバージョンクラスのバージョンクラスのバージョンクラスのバージョンクラスのバージョンクラスのバージョンクラスのバージョンクラスのバージョンクラスのバージョンクラスのバージョンクラスのバージョンクラスのバージョンクラスのバージョンクラス kalau kita ada di satu juta, lima ratus ribu kita korbankan ke jadang Allah, tidak sanggup kalau ada satu ribu, lima ratus kita korbankan, tidak sanggup kalau ada dua puluh r i n g g i t s i t a puluh r i n g g i t kalau ada dua puluh sen, satu l u sen a kalau ada dua puluh empat jam, tuan dua belas jam kita korbankan seperti sahabat, sehingga hari ini di Masjid n a b a w i ada azan dua kali ada azan di tengah malam orang bagitahu itulah azan tahajud Ulama bagi itu harus mengucapkan azan tahajud, tetapi itu adalah azan untuk menghadakan sahabat yang telah bagi masa dari perasian malam, maka shiftnya telah habis, maka malam berbanda siang sahabat akan bagi masa kembali lagi. Sahabat yang lain juga ada. Jadi tuntuan masih membawhi hidup dua puluh empat jam. Orang yang datang untuk belajar agama bila-bila masa siang mereka tanggut untuk bagi masa untuk ajar mereka satu ber tiga tiga ratus lebih orang datang daripada satu kaung termasuklah wanita. ブ e ジャー、ビューマー・ウマサーバー、ジュニア・サビア、ジャララ・ラフィスモコンブリマイ。ジャラ・ランテンポ・マンサー、フィリアン・ハリス、ジャラ・マー・アハマサー、ジャラ・マッサー、ジャラ・マッサー、ジュニア・リバンディー・キャラ・エルモー・ー、ジ どう い, いうことううですか Apabila dia keluar 27, 27 tahun balik, anak dia jadi satu orang ulama usia. Apabila dia dengar ceramah, apabila dia dengar penyampaian agama, ilmu agama ditampai di kami masjid, dia beritahu masyarakat alam kebaiknya kalau anak saya seperti orang tua. Alam kebaiknya sekarang anak saya jadi ulama seperti itu. Apabila selesai daripada mandiri, semua pulang, sahabat tadi jalan dengan ulama ini sambil cerita sambil berjalan. Apabila mau masuk simpang rumah, beritahu inilah rumah saya. た私たちは、ね、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち t 私たちは、私たちは、い、たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、なたちは、私たちは、ね、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、 パーがどうってあんばわともあったで、別のバギーパークがアンナピー。パビーラーがパークがパークがパークがパークがパ e クがパークがパークがパークがパークがパークがパークがパークがパークがパークがパークがパークがなークがパークがパークがパークがパークがパークがパーがパークがパークがパークがパークがパークがパークがパークがパークがパークがパークががパークがパークがパークがパークがパークがパー Alhamdulillah Yastam bagitahu apa dia buat. Dia ambil baku-baku yang hampir serupa seperti binar, seperti birham. Dia masukkan dalam uncang, dia bagi batu ketiga. Bapak, Datuk dia buka. Dia bagitahu, ini Datuk, inilah Bapak saya tinggalkan. Dia tiga, oh bagus.、Ya. Bagus dia ayah kamu ini. Bapak, Bapak. Ini anak yang faham. Hasil daripada siapa? Hasil daripada bapak yang bapak yang bapak. Hasil daripada bapak yang faham. Firman-firman Allah. Sabdaan-sabda -sabda Allah SWT. Mereka faham. 私たちは、私たちのお話を聞は、私たちのお話を聞い私は、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話をお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞 kemudian orang-orang Musa pun dapat dihantarkan jemaah biar dihantar jemaah Khalid al-Wadid al-Wa'anul dengan jemaah Abu Baidah al-Jara untuk pergi bunuh Nabi-Nabi palsu Musallamah Qazzaaf aswar angsi dan aswar perempuan yang jemaah itu jadi Nabi perempuan menjadi Nabi jadi tuan nasi mana adanya anak Abu Baqar berdua'anul バイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバのアルバイアルバイアルバってルる。イアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイ r ルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイアルバイ バイアップのようのな も, もの、e、がいのももない。 アブバカーヤンーヤングバナーヤングバナナアップバカアップディーヤングバナナアップディーヤングバナナ m ップディーヤングバナナアップディーヤングバナナアップディーヤングバナナアップディーヤングバアップディーヤングバナナアッアッーヤングバナナナアップディーヤングバナナアップディーヤングバナナナアップディーヤングバナナナアップディーヤ Jadi Tuan Abu Bakar tidak sanggup lihat agama berkurang walaupun sedikit, agama ada kecacatan dia tidak nolihat. Saya enggak Abu Bakar tidak sanggup lihat walaupun ah isteri isteri Nabi saya dan segera orang jaga di Madinah. Semua orang keluar dari Madinah. Jadi Nabi, jadi Nabi Omar Rasulullah itu tahu, hey Abu Bakar kalau semua orang lari keluar, siapa mau jaga isteri isteri Nabi ini? Azizul Muhammadi, siapa mau kagak jaga mereka? アブバカラシディクトランドビトアキュ i サン Me s リ i ーマイカフニ a マイカフニャマイカフニャ e イカフニャマイカフニ a マイ t フニャ k イカフニャマイカフニャマイ m a ニャマイカフニャマイカフニャマイカフニャマイカフニャマイ l フニャマイカフニャマイカフニャマイカフニャマイカフニャマイカフニャマイカフニャ k イカフニャマイカフニャマイカフニャマイカ k e ャマイカフニャマイカフニャマイカフニャマイカフニャマイカフニャマイカフニャマイ i フニャマイカ yang telah dibuat oleh abu bakar マイ n g ニャマ k a n mereka. Serina Umar pun naik kuda terus kecik keluar kepada Madinah. Sama sahabat ikut keluar kepada Madinah. Apa jadi tuan? Jemaah yang diantar oleh Abu Bakar, Usama bin Zaid Adal-Lamu yang menjadi panglima pada sentara tadi. Satu orang muda, umurnya berat 10 tahun. Belum sampai 20 tahun. Satu orang yang muda, jasbah dia begitu tinggi sekali. Apa dia buat? Perjalanan 3 hari menjadi 1 hari. Setiap kali solat, jemaah dia dikucati dia. Maka selesai daripada、eh, mereka pergi beberapa tempat, kemudian kembali, kemudian jalani. Apabila pengintip-pengintip daripada Rom dan Farsi datang untuk serang Madinah. Mereka lihat di sini pun ada orang Islam. Di sana pun ada orang Islam. Padahal jemaah yang satu. -sat. Nusra Allah Bata, walaupun Nabi Ibu telah wafat, orang-orang khafir paham? Bahasanya kalau Nabi telah wafat, keselamatan Allah pun juga. Tapi apabila mereka lihat di sini pun ada orang Islam. Di sana pun ada orang Islam. ピューリー、バフラン、マナーエ i タン、マギトウ、センダハリニ、センタナ、ニコロメカム、バフラン、マキトウ、キャラ、キューブ、ダンダラン、アディラン、キューブ、レバフォーラン、ダニコロ、キューブ、レ0 0ォーラン。 Kalau nusah Allah Subhanahu Wataala datang, apabila sahabat buat pengorbanan Allah Subhanahu Wataala keselamatan Allah Subhanahu Wataala akan datang dan keselungan dari keselamatan. Maka semua orang kafir, orang-orang kholi telah balik ke tempat mereka. Orang-orang yang murtad juga、ah, dapat diselesaikan masalah mereka yang tidak mau kembali kepada Islam dibunuh. Orang-orang yang mengaku jadi nabi mereka juga dibunuh. Orang yang tidak mau bayar zakat sudah bayar zakat dan jemaah sama bin Zaid juga. Dapat dikeluarkan, akhirnya Madinah terselamat daripada ancaman orang-orang kafir. Orang-orang Islam juga selamat, istri-istri Nabi Sallam juga terselamat, masjidnya Bait juga terselamat. Sebab apa tuan? Sebab ada orang seperti Abu Bakar yang paham agama satu-satu, jadilah korban untuk agama satu-satu. Satu lah sediawarul laum bagi taufkirannya saya dibagi peluang untuk tukar. アイ a ャルルアンガタニャラソウア a ンビ a ビサンビバニャクウィ i ギニ a h マンシャンエビササラマリトニャマンサコランクロイ m a c a m ソウサコランクロイ n トウキャヤラ、ペリ n ウマア a ド a ンア a シャルルアンガアイラン、マチュマナイステーブニャ、バパクナマラ kamu satu malam lebih baik daripada seluruh kehidupan Terina Umarullah Anwar seluruh keluarga keamalan. Jadi ulama bagi tahu ada dua malam yang mana terina Umar mau suka kalau dapat. Yang pertama malam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Abu Bakarullah Anwar di dalam buah. Bila orang Yahudi datang, apabila mereka kejar Nabi sallallam, Nabi sallam masuk bersama-sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar telah tutup lubang-lubang ketentuan. -lubang Lubang tu macam mana boleh jadi banyak. Ulama beritahu, kata ekor ular daripada zaman Nabi Musta'in. Dia berdoa ya Allah, toh bagilah aku keinginan supaya boleh perlihat wajah Nabi akhir zaman. Mau lihat Nabi siap pun Allah. Ha, satu ni mak. Ular minta, Alas mata lapun terima. Alas mata lapu beritahu di gua sekian gua sekian dia akan pergi. Kamu tunggu lah di sini. バイアンカーの裏からもあきらま、デレ a ドッグマキンビサー、デフニャンビサー。バイアンカーデレイドッグからジャマンナビのサーレさん。バイアンカーデレイドッグマキンビサーレさん。バイアンカーデレイドッグマキンビサーレさん。バイアンカーデレイドッグマキンビサーレさん。バイアンカーデレイドッグマキンビサーレさん。 i ルミアマトトリノバー、アパビラでア <Die, S 2> ンカーアミノサラマスクランウーバンクリ。 アヘネティトクサトゥロバンアギヤンウァーカリロバンタリティングアントゥミティーナカパビウラリトリオロバーバリマフィアンナティマナウォジャーナディスラスラスララームウォジャーナディスラスラームウォジャーナディスラスラームウォジャーナディスラスラームウォジャーナディスラームウォーバリトゥミティトゥミティトゥミティ 私はあなた a ビザを受け取って s e h i n g g のビ e を受け取ってくれたらあ g た a ビザを受け取っ i s e たらあなたの a ザを受け取ってくれたらあなたのビザを受け取ってくれたらあなたのビザを受 i 取ってくれたらあなた a ビザを受け取ってくれたらあなたのビザを受け取ってく a たらあなた a ビザを受け取ってくれたらあなたのビザを受 u 取 a n くれたらあなたのビ a を受け取ってくれたらあなたのビザを受け k って i れたら a なたのビザを受け取ってくれたらあなた a ビザを受け s a l くれたらあ i た Air Rio Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ditakluk terus. Di mana pengorbanan Abu Bakarul Anwar malam itu dalam keraan bahaya orang yang didatang membunuh Nabi. Justra bulat diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallam ditawai Abu Bakarul Anwar malam. Allah Subhanahu Wa Taala bersamaan kita. La ta'hadzan Inna Allah ma'anah Allah Subhanahu Wa Taala bersamaan kita. Siapa dia telah berpengorbanan dan dia bersamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga buat kerja dakwah, dia punya jasas seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya fikir seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya pengorbanan seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya akhlak seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya kamilan seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya fikir tentang akhirat seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sahaja di dunia Tuhan, bukan sahaja mata manusia di dunia, bahkan matematik, sahaja mata manusia di alam akhir. Daripada terjun di dalam beragama, dia punya fikir Tuhan Allah. Bagaimana untuk selamatkan seluruh Dibayangkan bagaimana、ah, badan dia besar Sekali ditutup 8-8、ah, ah, pintu ah, Neraka Supaya Allah SWT memasukkan semua Masyarakat dalam syurga Nanti saya saya beritahu Ayah Abu Bakar fikir kamu ini lebih baik daripada beribadat Nah 20 tahun, 20 tahun ibarat yang diserima oleh Allah SWT Ketika Abu Bakar fikir Ya Allah alangkah baiknya Kalau kau jadikan aku selai rumput Dimakan oleh binatang kenakan Kemudian habis rewadah バルフィキンソビリディアの人は、バルフィキンソビリディアの人は、バルフィキンソディは、バルンソビリディアの人は、バルフィキンソビリディアの人は、バルフィキンソビリディアの人は、バルフィキンソビリディアの人は、バル Fikir umat ya Allah, katalah bagi itu besar kali ganjaran. Hajarul hasbah bagi tahu kita niat sedalam hati, kita doa ya Allah, bagilah hidayah seluruh umat menghariknya amat. Terus kita dapat pahala seluruh umat menghariknya. Inilah fikir iba di tahu. Fikir iba di, di mana iba? Fikir terhadap umat. Dua puluh empat jam. Hajarul hasbah bagi tahu semua kita makan pun kita doa dalam. Ya Allah, bagilah hidayah seluruh umat menghariknya. ハリーハリーハリーハリーハリーハリーハ a ーハリーハリ n ハ k ーハリーハリーハリーハリーハリーハリー a b e i リ g ハリーハリーハリーハリ a ハリーハリー a リーハリーハリ i ハリーハリーハリーハリー a リーハリーハ a ーハリーハリ k i リーハリーハリーハリーハリーハリ n ハリー もう一度のことは何でしょうそして、私たちは、Restidar、Karovar、Dosyar、Chorchark、Har-Har-Kok、Har-Har-Mark、Har-Har-Gar、b a r ハリーハリーキタコギジ a ンパタテヤコラタテヤキミビドウタテヤコラピタ j a コマハ a ー e n ーラギドンラギドントワンハリ a ニーアン a タモバキトサン a タモブラジャークルジェンキニラキルジェンキタ a タ a キルジェンキラボロアロスパンタラカ i ムリアタンキタンキタンディングランキルジェンキア a スパンタラカンバギバントワンタラキ i ンデングランキルジェンキアロスパンタラカンセンセンキ a ン a ンワンアトラキタン Firaun kita dengar tadi kisah Nabi Musa. Firaun ada kerjaan, tentara dia ada, harta benda dia ada. Nabi Musa lecalam apa pun. Tapi Nabi Musa lecalam ada satu kerja, iaitu kerja nubuat. Allah semata mala jahanamkan, Allah semata mala binasakan kerjaan Firaun sampai hari kiamat tidak akan wujud lagi. Begitu juga Namlut yang ada kerajaan seluruh dunia, semua dia ada. Nabi Musa apa? Nabi Ibrahim lecalam apa pun dia dapat. Bapa dia pun sudah memasukkan, Bapa dia pun sudah memerima. Apa jadi Tuhan? Nabi Ibrahim alaihissalam ada satu surjan. Kerjaan Tuhan kerjaan ibuah. Kenaan kerjaan ibuah ni Allah swt hancurkan kerajaan namurut seluruh dunia. Saya sampai harfiah tidak akan ujung lagi kerjaan namur. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy tuan apa dah? Mereka dapat khat darjah, mereka bangga,、ha? mereka satu kaum yang begitu mulia, mereka bangga dengan,、ha? mereka punya tamadun. Orang Rom Parsi, Raja Rom dan Parsi mereka ada tanah dun yang begitu canggih sekali, mereka punya kehidupan yang begitu maju sekali. Nabi, salam tidak ada apa-apa. Nabi sahaja salam abadan, Nabi sahaja salam yatim piatu. Bagus lagi Nabi Ibrahim ada bapa ada juga. Ken, walaupun bapa ada kafir tapi ada juga bapa ada. Nabi sahaja salam tulung lahir bapa dia sudah meninggal, dia lahir kemudian berapa tahun, mama dia meninggal, orang yang jaga dia. Paling sayang dia ada tu dia, datu dia meninggal. Abdul Mutalib, orang yang sayang dia paci dia, Abdul Mutalib itu pun meninggal. Istri dia yang paling sayang dia kan dijadilah anak itu pun meninggal. Sahabatku Syahid, bapa seraya yang paling disayang seindah anca, yang banyak tolong dia banyak bantu dia itu pun meninggal. Bantu Allah, siapa berteman dengan Nabi SAW? Allah Subhanahu Wa Taala. Berteman dengan Nabi SAW sebab apa? Nabi SAW buat kerja dulu. Fam snacks ど u し n such jew. ハリーの名前は Sahabat telah korbankan semua ni tuntuan, barulah semua perkara ni datang dalam kehidupan mereka. Pikiri sobi manabi, akhlak nabi, nangisan nabi, kehidupan nabi, baru datang dalam kehidupan mereka. Kehidupan anak istri mereka, kehidupan istri mereka, kehidupan rumah tangga mereka. Jadi tuan tanpa kita buat buat pengorbanan, maka perkara ini sudahkan datang. Kalau kita duduk saja, kita duduk、ha? dengan sambil lewa di rumah kita,、ha? di asrama kita yang saja pelajar, jadi begitu penting sekali kita mau. バギマサトン、プロアジャーロスバナトラン、スグラデアプレジェン。アタックマ s u ン、インイトン、スムスギア、インシャ a s アタック、ボーナン、IPB、インシャーロ l ガダダダダダダダダダダダダ a ダダダダダダダダ a ダダダダダダダダダダダダダダダ a ダダダダダダダダダダ a ダダダダダダダダダ s ダダダダダダダダダダダダダダ n ダダダ a ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ l ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ a ダダダダダダダ Allah. パジャパジャンの森、シャワーのパー e ィスパジャン、ジャーザー、ミシャワー、バニャンビバイアンスとのデッション、シャワー、パンサンプルパギター。 マシこオラアリニアディアメリカ・ブラジャディアムリカ・ブラジャディアメリカ・ブラジャディアメリカ・ブラジャディアメリカ・ブラジャディアメリカ・ブ i ジャディアメリカ・ブラジャ n ィアメリカ・ブラジャディアメリカ・ブラ e ャディアメリカ・ブラジャディアメリカ・ブラジャディアメリカ・ブ e ジャ n ィアメリカ・ブラジャディ 私たちは大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の e 学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学 h 大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学学の大学の大学の大学の大学の大 微斯人とごる妻と話します。